ndalusen ndalusen ndalusen ndalusen ndalusen Kedisi hadis 124 peiti an Aisha radiyallahu anha qalat khasifati shemsu sallallahu alihi wa sallam O da iši radiju allahu alam se da rekla pomračilo se sunce u vrijeme Allaho poslanika sallalahu alim sallam faqame fa salla Rasulullah sallam bin nasi pa je se postafał poslanik sallalahu alim sallam stavuje u namaz pa je klanjao predvodio ljude fa atale l'qiyam pa je dugo bio na qiyam u drugim vatijem pojačeno da je, je bio na prvom raku Na prvom učenju, znači na, na prvom rekatu prvom učenju, da je, uči, da je dugo bio koliko je dovoljno da se proči sura el-Bekar. Za suru Bekara trebao tu koliko? 2 sata, 2 i po znači koliko je brzinom učenju. Znači na prvom rekatu je bio, znači učio koliko je vremenski potrebno se pročio el-Bekara kada suma rak'a fa atala ruku fa qadshana ruku fa dugo binarufu suma qama fa atala qiyam azati me se pa ponovo na qiyam fa atala na qiyam kaže učio je na drugom znači nakon na qiyam i ponovo učio Sijim da je bilo kraće nego prvi ovaj kija. Suma raka, fatale ruku, zatim ošao na ruku i dugo zadržao na ruku. Buhu oduner ruku, a uval. A bilo je kraće nego što je zadržao prvi put na ruku. Suma yeah. seđede, fatale sođude, zatim ošao na seđu i zadržao na seđe. Suma feala fi rekatel uhra, mitel ma feala fi rekatel ula. A zatim mi kažu radio na, na drugom rekatu, ono što radi na prvom rekatu. <laughs> Tumman Saref, zatim predao selam, va kad inđele ti šemsu. A, sun, a sunce se već pojavilo. Znači, završuje namaz, predao se selam, a se već pojavilo. Fa hataba nase, fa hamid Allahe, va etna Pa se obratio ljudima. Fa hamid Allah, pa se zahvali ljudanom, va etna alaih. Hamid Allah znači zahvali ljudanom, va etna alaih znači zahvali ljudanom. Zbije riječ, dva sina Sama kale, a zatim je rekao Prije toga sam pomen, znači, svatli sada uvama da je ustvarna prvom rekaatu unu ta prvom ima dva rekaata dva puta učil U tome pojinta ono ka kaži četre rekaata u dva rekaata Pa je rekao ina šemse vala kamera ajetani min ajaati Allahi la tenkhasifani limovti ahadin, vala li hayatihi fe idha reytum dhalge fed'u Allahe, wa kebbiru, wa sallu, wa tesaddequ Zavisat su sunce i mjesec. Dva znaka od Allahovih znakova ne pomračuju se zbog smrti nekog, niti zbog života nekog. Pa kada, i, pa kada to vidite? Dovite Allah Žešanu. U Akebiru donosite... A, a, a, veličajte Allah Žešanu. Dovite Allah Žešanu. Veličajte Allah Žešanu. U Asallu uklanjajte. i udjeljujte sadaka. Ode su pojene četvr stvari. Znači dovljenje zikrjenje, tak biran zanči zikrjenje, gledanje namaza i davanje sadaqi. Tumme kaale, ya umete Muhammedin. Zatim reko Muhammed, o umete Muhammed, Wallahi ma min ahadin agyar min Allahi, subhanahu, min an jezni abduhu, av tezni emetuhu. O umete Muhammed, Wallahi, takomi Allaha niko nije ljubomorniji od Allaha Subhane od toga na to da njegov rob čini blud zinaluk ili da njegova robonja zinaluči ja umete Muhammed wallahi leu ta'lemune ma alemu umete Muhammeda, da tako mi Allah da znate ono što ja znam le da hiktum kalila malo bi se smijali ve le bekejtum, kasira, a mnogo bi plakalo. Počeo je a u drugim riješima bi u, u drugim riješima hadisa fastakmel arba rak'atatin wa arba sajdatin. Dono prvi dio kaže u potpunio 4 rak'a 4 i 4 sejdje. Ovaj hadis ima više stvari kod njega spomenuti pa ću malo više da na njemu u komentaru. Znači ovdje je riječ o istom događu koji prijehodno ću spomeniju, da je, da je se pomračalo sunce za vrime poslanika Sadlalahu alijem sremen. Pa je poslanik Sadlalahu alijem predvodio ljude u namazu, navodno pozvani su na namaz, došli su i su u džematu, pa je dugo ostao na kijam u, u, u dužini koliko je potrebno sprojučio sura Bekara. A zatim se vratio sa Rukua, I izgovorio naravno sve mi Allah hudbena rabina vlake alhamti. Pa je ponovu učio. S tim da je kraće od, onog, od, od prvi, prvi put. Zatim ošao na seždi, zadružio se na seždi. I tako uradio poslije toga na drugom rekaatu. Sve dok nije upotpunio četiri rekata i četiri sežde. Na no, nači kako se pojasnimo. Pa onda se ukrini, on znači predao sve nam ukrini su, krini, onči, sedm, su ljudima, a već je... Sunce pojavilo se. Pa se obratio ljudima, zavalio se Ta Taj dan kad se to desilo, potrefilo je se da je taj, taj dan umru Allahov poslanika, Allahov sin, pardon, Allahov poslanika, sin, Ibrahim a.s. Ibrahim, sin njegov, pardon. Pa je zbog toga rekao poslanik a.s. ove riječi. Da se, da se ovaj ajet pomraćenja ne dešava zbog smrti nekoga niz života nekoga. Znači, njegov sin Ibrahim je preselio tog dana. Pa su ljudi pomisli, neki govorili međusobno, da se desilo pomraćenje sunca zbog njegove smrti. Jer to bilo bilo kod u džahelijetu da se pomračenje dešava zbog nečije smrti ili zbog nečije života neke, neke velike osobe. Pa je onda poslanik se ne to pojasnio nakon tog namaza da to da je to pogrešno vjerenje. da, da je to prazno vjerje. da nema vezi da ti nebeski događaji, da nema i vezi sa onim što se dešava do do njalko. znači to niti je potvrđeno šerijaski niti zravom pamet će zravni razumom. pa iz zbog toga rekao one riječi i na šemsu da kamara ayatan min ayati llahi la Li mauti ahdavale hajati, zaista su sunci i mjesec, dva ajeta, odalavaju ajeta ili dva znaka, odalavaju znakova, ne pomračuju se u ili života nekoga. Kažu, o inama, juđerihem allahu ta'ala bih kudratih i vojuhagufa bihuma ibadu. Nega Allah Žešanu u svojom moći čini da se to udešava, odredio se to udešava. I time zastrašuje svoje robove, juvekiruhum nijameli, posjeća i na njegove nijamete da podošlo u rivajetu fa ida rejitum zalike, fafza'u ila Allah ta'alat ta' ibinem pa kada to vidite okrenite se Allaho, zaplašite se sa strahom se okrenite Allahu kao pokajnici koji se vraća u Allaho žašanu vad'u pučujte dov'u, vasallu klanjajte, vakebiru zikljete, donočite gvire, o te sad dehoju, djelju i te sad ako. A zatim je pojasnio u hadisu, postanik se, pojasnio jedan od velikih griha, da on uzokuje Allahovu srđbu i Allahovu kaznu. A to je zinalog. A Pa je spomenuo tu da Allah želešanuhu da nema nikog da je e, više ljubomora da Allah želešanuhu na to da Allahov rob ili njegova robinja čini zinálg. Da je Allahova ljubomora se... Od primjera Allahov ljubomori je to. Činjenje... Da čini neko njegovi robova zinálg. Bilo muško ili žensko. A zatim kaže a, da... Poslanih sada objašnjava, znači ashab, kad bi bil prisutnik sa njim u namazu, da oni ne znaju o Allahovoj kazni osim nešto mala. A kada bi znali ono što zna Poslanih sallallahu alaihi sada le ahadehom haf znači, tada bi tada bi, kaže, obuzio veliki strah. O dahiku sururen kalila, ne bi se smijali osi malo, kaži, a mnogo bi plakali. Znači, na se odnosi ovde što je spomenuto. Kada bi vi znali ono što ja znam, malo bi se smijali, a mnogo bi plakali. Odnosi se ovde na znanje o Allahove kazni, odnosu o Allahove moći. Onda imam zanimljivu stvar ovdje, znači idemo sam s komentarom hadisa, ovo smo sam prepričali hadis, štisće komentara hadisa, da odmah naglasimo ovdje, da je došlo u nekoliko račitih hadisa način opisa, način i opis klanjanja namaza pri pomaćenju je došlo u račitih formalna. U jednom hadisu je došlo da je naredio, pa su klanjali. Nije pašno kako su klanjali. Udrugom hadisu došla je klanjal da su dva rekata. U trećem hadisu, hadisu došla je klanja četiri rekata. U četvrtom da sklanja šest rekata. U sedmom osam rekata. I u osmom 10 rekata. Svjedočio došao hadisom. došlo sam ja posle sa pitao dobro kako je, pomirtova je. pomirtove hadiza Ako znamo da se pomračenjem e, sunca deslo jednom u životu poslanika sallallahu alejhi ve moglo biti da se prenese toliko različitih varijanta? U današnjem učenjancima, mnogi učenjaci Hadisa i Hadisa po poduhari Šafi ibn Taymi, Ahmed i drugi, smatraju da je najvredostojniji ovo što došlo u hadisom u tefakul aleghi a to je hadis da iši radijallahu anha, da je poslanik sallallahu alihi wa sallam klanjao četiri rekata i četiri sežde, odnosno dva rekata, dva rekata u jednom. Pa tako duđi četiri rekata. U stvari klanjao je dva rekata, a unutar jednog rekata ima dva rekata. Pa tako se kare četiri rekata. Kako smo po jasnenjima dobili. Da ti rivajti tog hadiso da iši radijallahu anha, da su oni najvjerodostojniji i najispravnija forma. Nakon ovog ostaje na mesela u Leme o pitanju toga da li je hudba hudba odnosno ovo obraćanje poslanika sa lan nakon namaza da li, ona, da, li je, da li je to obraćanje odnosno ta hudba jer došla rizo hatabe a hatabe znači odnosno hudba da li ona mustahab ili mustahab pa s jedne strane imamo skupinu učenjaka Džumhur učenjaka koji smatraju da nije propisana hudba povodom pomarčenja sunce ali mjeseca. Na tom su Hanefije, Malikije i Hanabila. A onda s druge strane imamo Šafije iz Halakibn Rahveje i mnogi od učenjaka Hadisa koji smatraju da je mu stehab da, je mu stehab da se održi hudba priliku kanjanja, priliku kanjanja namaza pri pomarčenju. A onda ima i treći mišljenje koje navodi Ode od Ulabe Sam. A to je kaže, ako ima potrebe da se održi hudba, da se neše ljudma pojasni, onda kaže onda je mustehap. A ako nema, onda kaže nije, a, onda onda znači, nije propisano da se drži hudba. U ovom slučaju da su poslanici samo obraćao znači bile potrebe da se priča jer je ta se desilo da umro njegov sin. Pa, pa se pa širila priča da se deslo pomrćenje zbog smrti njegovog sina. Pa zbog toga je imalo potrebe da se to pojasni. A ako znači nema ne razloga da se drži hudba, znači ostaje ona osnova, a to je da se dovi čini iz tikva, da se klanja namaz, prilikom dešavanja tog pomrćenja. Uglavnom ovaj hadis ukazuje na propisanost klanjanja namaza preporučeno čemu je džumur Čenjaković smatrao da je da je to sunnet muakked, da je to, sunne to potvrđeni sunnet. Dok manja skupina smatra da je fardski fae. Aj ispra novo da je to su potvrđeni sunnet, kada ga nikog planiramo se mana, nema griha u tome. Takođe hadis ovaj je pojašnjava znači klanjanja ovog namaza. na koji način, znači Hadis Mutefekun Aliha da iče Anha, znači po pitanju, da, znači na jednom rekatu, se kla, stvari imaju dva učinja, dva rekata, dva hijama, na jednom rekatu dva hijama, i na drugom rekatu dva hijama, tako da imamo četiri rekata u dva rekata. Hadis ukazuje da je propisano da se oduži pri, pri namazu pri pomaćenju i na, na hijama, i na roku, i na sečti. Također u Hadis je došlo da je, da je svaki rekat nakon prvog kraći od prijethodnog. Hadisu je došlo također da počinje namaz od samog početka pomraćenja i da za, treba završiti pri završetku pomraćenja. Također hadisu je došlo da, je, da ima potrebe da, da se može držati hudba. Hadisu je da je mu steha prilikom hudbe početi sa zahovnom malažu za šanu. Također Hadis kazuje da su, da su sunce i mjesec dva Allahovat znaka koje kazuje njegovu kudret moć i mudrost. I u Hadisu je pojačnjeno da se, da se ovaj događaj dešava kako bi Allah Žešanu zastrašio svojom kaznom svoje robova. U Hadisu je došla također propisanost negiranja nekog praznovira, nekog munkera koji je raširjen među ljudima, po ovog koji su imali vezano za uh, smrt poznate ličnosti ili ređenje rodađe ličnosti, da se des, da se zbog toga dešava pomraćenje sunca ili mjeseca. <clears throat> Također u hadisu je došlo upozdorenje na zinalog da je, tu, da je on jedan od velikih grija. I u hadisu je potvrđeno Allahovo svojstvo ljubomore, Da Allah šteno ljubomoran onako, naravno, kako priliči Allahom kao božanstvo. A šliči razumivanje te, te, tog svojstva, ispravno je, znači ono, znači, ono je eh, vas, znači, ono je selef ovog meta, a to je da vjerujemo da Allah Jelešanuhu ima ljubomor. Da se njegova ljubomora razlikuje od ljubomare njegovih stvorenja. Lej ke mitir še on. To je posemio na njemu. Njemu ništa ne liči. A onda se, uh, pojašemo hadis hadisu također, kako se ispoljava ta ljubomora, Allah Želšanu. A to je vezano za to, Allah Želšanu je ljubomora na to da njegova robinja, njegov rob činezi naluk. To on ono ćemo se telefomet. Uh, Potomni učenjaci, a to se šarije maturidije, tumače ovo svojstvo pa ga pa ga tevili, tevili na način na način da mu, da, da mu dadnu, dadnu neki opis za koji nimao dokaza o šarijetu. Andenu sam Andenu